Ще ж до того беріг Кирила Тура Од лихої халепи І побратим його Богдан Чорногор. сей, ходячий круг стовпа Одного зупинить покірним проханням, Другому попрікне Про яку-небудь Кирилову послугу, А не іншого блазня, Той посвариться, То такий, знаючи Чорногорське завзяття, І одійде, мов кіт сала. Хоть би й рад горілки покуштувати. Влагаючи іншого отамана, Аж слізьми обливався вірний турів побратим, А в січі великого стоїло таке щире побратимство. Якось іде просто до стовпа батько-пугач. Цього похмурного дідугана Не посмів Богдан Чорногор нічим поплікнути, а де вже на його сваритись? Хоть би ж його й бажав благати, то язик не ворочається. Так як молодий цуцик ховається під ворота, побачивши старого сусідського бровка, так бідний чорногорець отступив з геть, даючи дорогу жорстокому дідові. А той прийшов до стовпа, випив коряк горілки, і ще й похвалив, що добра горілка, закусив калачем, узяв у руки кий. «Повернись, каже, сякий такий, сину!» Сердега повернувся, а він йому так одважив києм по плечах, що аж кістки захрумтіли. Однак Кирило Тур показав себе добрим запорожчем, і не зморщився, і не застогнав. Знай ледащо, як шанувати козацьку славу, сказав батько Пугач, положив Кий да й пішов собі геть. Дивлячись оддалеки на запорозький прочухан, Петро поміркував, що небагато Кирило Тур видержить таких гостинців. Жаль йому стало нетяги, підійшов до його чи не дасть якого завіту сестрі да матері. А Богдан Чорногор думав, що він хоче попробувати, чи кріпки в тура плечі, заслонив свого побратима спиною, схопився за шаблюку, да й каже, «Море, я не попущу усякому захожому знущатись із мого побро, доволій своїх братчиків». Багацько ж, мабуть, і в тебе в голові мозку, каже Кирило Тур. Пусти його. Це добра людина. У багно тебе не втопче. Як зав'язнеш, а хіба з багна витягне? Здоров був, братику. Бач, як гарно в нас трактують гостей. Це вже не гарячі млинчики, пане брати. Вип'ємо ж. «Покоряку меду, щоб не так було гірко!» «Пий, брате, сам, а я не буду, – каже Петро, – щоб іще ваші діди не звеліли одячити тобі києм. «Ну, бувайте ж здорові, братці, – каже Кирило Тур, – вип'ю я й сам». «Що сказати матері да сестрі? – поспитав Петро. Згадавши про матір та про сестру, Кирило Тур Похилив голову, далі каже з пісні, «Ой, котрий козаченьки буде з вас у місті, поклоніться старій ненці, нещасній невісті, нехай плаче, нехай плаче, а вже не виплаче, бо над сином, над Кирилом чорний ворон кряче». Це таки і станеться з тобою, превражий сину, каже, підходячи один січовий дід, а за ним іде ще троє. Не вповай, каже, на те, що молоді тебе обходять. Ми й самі тебе вкладемо, ось дай лиш випити нам по коряку горілки. Наюзяв коряк, зачерпнув, випив, покриктав, да взявшись за кий і каже, як вам здається, батьки? Я думаю, дати йому раз по голові, та й нехай пропаде ледащо. Ні, брате, каже другий дід, ніхто з нас не зазнає, щоб коли небудь бито виноватого по голові. Голова, образ і подобіє боже. Гріх підіймати на неї кия. Голова нічим не винна. Із серця ізходять помишлення злая, убійства, прилюбодіяння, татьби, а голова, брате, нічим не винна. Так що ж, брате, каже третій дід, коли того проклятого серця дубиною не достанеш, а по плечах не добити нам сього волай обухом, а шкода пускати на світ такого гріховода. І так уже. «Чорт зна, за що переводиться славне Запорожжє!»